Oh oh oh oh oh oh Shikojë të ndërruar asalamu alaykum. Ja ku takohemi sërish së bashku në emisionin tuaj duke kërkuar përgjigje në cilin ju na dërgoni pyetjet dhe problematikat tuaja, ndërkaç ne e trajtojmë këtu me anë të ftuarit tonë në studio. Më në sodë është hojja Sadat Rostemi, cilën e përshëndesim. Selamun alejkum, hoj Mirselim. Aleikum selam Mirselim. Ne vazhdojmë menjëherë emisionin me pyetjen e parë. Sot kam një shoq që cila vazhdimisht e sheh veten e saj duke vdekur në ëndër në forma të ndryshme. A ka ndonjë domethënie kjo? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tim dëm dhe fale kërkojmë. E përshëndesim zotin e Krisa Muhammedin. Lavdërimet dhe bekimet Allah, e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithat ata të cilët e pasojn rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edan të kaluarën kemi thënë se çështja e ëndrave është një prekupim i vazhdueshëm i njerëzit në përgjysë, e çu jor ndodh që të adreson nd pyetje të shpeshta për xhollart sepse është një brengë, është një prakupim, është një shqetsim, si dhe mos gjatë gjumit që i ndodhë njeriut, pra ndaj dhe me të drejtë pysin shikuesit për këtë realitet. Kemi thanë që qështja e ndrave është një realitet që duhet të trajtoj muslimoni ashtu qësht karën e për tekste tona fetare, pra se ndra është një inspirim për janës e Allahot, që Allahu i mundësën robit të ti të mirë, një kësë është ka kriterë që andrat tjetë esakt, tjetë pra del ashto qysh, dhe thët e ka, ka pa diçka, ka imaginu diçka në andër, a i cili faktikisht bënë pytjen, ka kriterë, faktikisht kemi thonë, që do tjetë pra a i cili shëf andran prej muslimon vetë mirë, tjetë pra tyri që i plëcon kushtet, në anën tjetë tjetë koha e duhor që në të koveq andrat nuk dështojnë e shtë më radhë, Por, në rastet shumë ta, do thëtë andrat jenë si depresion i aktivitetet ditore, ose jenë cytje për anës e shetanit që i ndodhë, do thëtë njeri jëtë gjatë gjumit e shtë më radhë, për atë dhe porosisin vazhdimisht që e, që do muslimon, para se dëbije me fjetë, mundës ishtë dëbije me abdes, e, por ta e bonë lezimin e lutjeve para gjumit, me qëllim që dëbije i qetë në gjumë, edhe ta e, e shoqëron qetësia do të thotë gjatë xhumit. Nëse gjatë xhumit do të kosh qetësimet e tilla, atëherë preferohet pra ndrimi i kohës për anës dia 5 të majtën ose kundërta, edhe të kërkojmë mbrojtje nga Allahu, mundësisht mirë është që të ngritet aty fal dy rekate namaz, që faktikisht mbasë asaj nuk mbetet se të ketë ndonjë dëm për te. Ë pyetja do të thotë konkrete që E, e është ba, është bë për pyetjes se gjendë atë një lloj ngulfatje në të, kjo mund të thotë një lloj çytje, mund të thënë një lloj, do të thonë ngarkimi psiqik për ose për anën e djalit ose për shkak të ndonjë shëtsimit që ka, prandaj është mirë që të mirret me lutje ose ti drejtohet Allahut me lutje që Allah ta mbrojë, ta ruaj prej çytjeve të şeytanit, eventualisht ta bojë ndonjë kontroll të haqëllarë cilët faktik ishën adekuat, cilët miren me lezimin e kuranit, të lutjeve kuranore, por bojnë rukje, bojnë shërimi e kështu përmes kuranit, dhe thonë e të penga meri të resëmë, ta e bojnë një konsult me ta, ndështë ta do t'japin një përgjigjim adekuat. Nërsa përgjitja tjetër thëtë se disatë sëmur në rastet e dhimbjive, të më dha thonë fjalë që nuk janë të mira ose, A ludojnë në ankesi kërse është jala pëse linda, si kërë të mos i shafare, kërkoj vëdekje në kështu më ravaleja o të bëtë kështu? Edhe këtoj hasim dhe ndëgjojmë faktikisht në përdiqëmëri, në qëqëri, duhet të themë se fillimisht e lusallam për gjithë të smuarit që në smuar të smuarit i shërojë Allahu dhe të aletohi dhimbjet dhe prakupimit që i kanë, mirë për duhet të adinë gjithdo i smuar se smundja i ka efektet e veta, i ka principet e veta, i ka më shëftësirat e veta, e që Allah nuk e ngarko në robin e ti me atë që s'munta e bartë, ose për ta dëmtuate. Pra s'mundja në vete, konsideruat një svid, një, një sprov, pranda e dhe kërkuat dërim, sepse për mes s'mundjes dalin pa të mirat shumta, që ndoshta ju ikin këtë të mira, ose privuat nga këtë të mira, shumë të smuar. Nga se i smuari kur të smuat, me ndonë që Faktikisht ë është një një një çështë që është tu ju bëhet ti e padrejt. Mirë po realiteti është i kundërt, se Allahu është duke e testuar, duke e sprovuar për të mirën e tij. E pra të mira që do të kishim theksuar këtu Kalimthi, janë se çdo smund që Allahu ia ja çon robit e ti, ja për të tij, ia çon për ta pastruar prej mëkateve. Pra edhe nëse ka qenë besimtari mirë, praktikusi mirë, islamit, për kundre e kësaj, për prapë mbesin, dhe të pjesë ose mbesin mkate, për mes kësaj smundi që e ka sëpërhu Allahu, pastohet për prej mkateve. Në anën tjetër, e smundja e ngritë në derejgjët e këzoti më dhërishëm, pra i rritë shpërblimit e këzoti më dhërishëm. Edhe me tutje, për mes smundjeve, përfiton sepse fërcuat besimi ti, Lidhja ti me Zotin e ti, se, nëse din të amenajë mirë së mundjen, për tjeti durushëm gjatë për ju së mundjes, i i pët ati mundësia që të lutët, për taj lutë Allahën e madhërshëm dhe lutët i pranohën. Për adhë kjo është një beneficjen e veçant për te, për pra atrasu i në kurajim të smuarit që të shfryzojnë rastin që të shtojnë lutjet me Allahën, taj lutësin Allahën e madhërshëm, se ka premtu Allahu për mes të Thonë shumë ta pejgamberi t.i.s.s.a.m. se një ndër ata që pranojnë lutjet janë edhe të smurrit. Prandaj pra kjo është një një mirësi që është mirë ose është një korridor që duhet shfrytëzohet në zbarştir, që duhet shfrytëzohet sepse mund të jetë që një pjesë e kohës, një ditore ose disa ditë që nëse din ta shfrytëzoi mirë, mrin shumë tek Allahu i Lartë Madhësh. Prandaj pra kërkohet për pacientit, kërkohet për të smurit që jetë i durueshëm se nëse i ka dhanë Allahu jetë për tjetu, ka për të shëru, por i ka hub disa beneficioni që kanë qenë ekskluzive për te. E në veçan ti, dhe thët aja që bat në pytje direkte, në dëgjohat jorallëher, prej tyre që kanë smundjen të shtatrana, sunë e bartin smundjen, sunë i bajnë balë smundjes, edhe kërkojnë vdekjen, ose thunë thurin fjallë që faktik eshtë atë fjallë nuk e në shëru se. Mier për mua, çka është të bëj për mua të ngjash me te? Kto nuk janë shëruese. Ma mirë kishte me qenë ta e përkujton Allahun. Ta lut Allahun, o Zot, shërom sepse ti je tani në një, një, një moment që pranohet lutja jote. Por nëse drejtohesh dikujt tjetër me ndonjë lutje, ai nuk është i mundshëm që, që të shëroj. Pse? Se smundja edhe shërimi janë prej Allahut. Mas janë prej ti, prandaj prandaj kërko prej Allahut që të shëron. Ndërsa ajo që është shëtsuese shumë është shumë pacient që ndoshta për çdo sëmundje të vogël kërkojnë praj Allahut vdekjen. O Zot, merr ma shpirtin, se unë s'mund të baj ballë kësaj. Pra, siç ndron statuti i saj në Islam, edhe këtu ka thënë shumë të nga pejgambera e rastë që inkurajon se muslimani mos ta kërkojë vdekjen, por të kërkojë kërkoj shërim prej Allahut, sepse Allahu nuk ka sëmundje që nuk e ka çuar ilaçin, që nuk e ka çuar shërimin. Ndonse, do thotë jetgjatësia për muslimanin është në favoritina nga se nëse muslimani siç është thur në hadithe të sakta, nëse ka cin bamirs edhe ka cin human, nëse shërohat aj e shtojnë ato intensitetin e punëve të mira. Nëse vdes, e, do të thotë e, aty veç e, largohen ose atë ndërpriten veprat e mira. Prandaj, inkurajimet e pejgamberit alay salam json që muslimani t'i lutë Allahun për shërim, mos ta kërkoj vdekjen, sepse vdekja faktikisht Nëse është musliman i mirë, nuk është në favoritina në këtë rast, sepse ai vazhdon me vepra të mira. Është i vetëm i rast, siç ka në një hadith, kur muslimani faktikisht ballafaqohet me sfida të shumta, me probleme të shumta, nuk mund të bën balla ka frikë që faktikisht ë mos ndodhë që edhe të dëmtohet edhe me tutje, edhe të devijon, atëherë ka thon pejgamberi s.a.s.e, e bën lutjen o Zot, nëse e jeta ime esht mu, me mir per mu mund sa ma qe sherohen edhe jetem me jete. Nese vdekja ime esht me mir per mu se sa jeta te mund sa ma qe te vdes. Mir po kët lutje dietar te islam nuk preferojne qe starta e thot pacientit. Do thot ne çdo smundje, qoftë smundje ditore ose krejtesish normale, qe faktikisht ta e bon kët lutje, pra esht mir se ta inkuroj vetveten qe ta lut Allahonte, eshroj edhe të përmirësohet, sepse nëse muslimani jeton sa më gjatë çụt i thon, është më vepër mirë, është në favorin e se ngritjes së Zotit Madhreshëm. Pra epilogu i smundjes është se smundja e pastron besimtarin e ngritë te Allahu i Lartë Madhreshëm dhe shpërblimit janë të shumta për ata që ka qenë smund dhe është i duruash. Për të sa jemi këtu tek rastet kur përmendin për kërkojnë vdekjen ose mallkohen, a mund të na flisni pak për mallkimin si fenomen që nuk është po. i mirë? Ashtu është, do thotë edhe kjo është një një një një një shëtsim që ndëgjoim në përgjuhë shumë të, shum të njerëzve në përgjithësi se bëjnë mallkimje për çdo gjë, ashtu më tepër do mallkojnë kur kur sfidohen ose kanë probleme të ndeshme. Mallkimi po as një një ves i lig është një diçka që nuk e don Zoti i Madhëshëm. Fillimisht qofta i mallkim për të tjerët ose për vetveten. Prandaj për të tjerët ka thënë shumë të që për nga merë i lavdrimi dhe bekimit Allah bite, e që është mbite, e ka ndaluar që të malkohet muslimon, e ka ndaluar që të malkohet edhe kafsha. Për ndaj, do të jemi të kujdes shumë, sepse thotë në dërtjera është për nga merë e sëram, kujdes mos i malkonit të tjeret, sepse malkimi e kërkon përënarin që po për malkohet. Nëse nuk gjinë vend në tokë, në qilë. Nëse nuk gjinë qilë, i kthejtë personit që po malkonit pra do t'prap e keq se e ktheta ti personi. Pra është një ves i lig, është një diçka që nuk e don Zoti i Lartë Madhëshëm. Pra është një mëkat në vete, për pra me malku vetë, as më tej por pra më mallkon vetveten. Kurse Allahu të ka krijuar me të gjitha tiparet e ka formsuar në formën më të mirën, e ka bë mosliman e po ndonjë sfidë ose ndonjë problem ditor ose çjetjes që e ka e mallkon vetveten ose nganjëherë kur nuk i realizon pun ditorë. Kjo ndodh shpesh kur për shamull ka bëni agjen ditore për të këri një punë edhe nuk mund të aralizojë atë punë, e malkon vetë vetën ose e malkon kohën e të njëshme me te, pra muslimonit nuk bënd të jetë malkuës, sepse malkimi nuk i të akon muslimonit, pra nuk bënd të jetë kriteri jetës tina. Në shë dhem të animin një pygje tjetër, thot, në qëftë se dikush nga ta afermi të familjes nuk fale dhe njëriju mundohet të binda ta që të falen, por nuk e të gjojnë. Përsëri, a mund të falem un për ata për ata mendoi që un të kryej namazin në vend të tyre sepse un e shoh se ata nuk duan të falen. Fillimisht them që namazi nuk bëhet për të tjerë. Do thot, ku muslimani falet falet për vetveten e tij. Nuk ka mundësi që përmes faljes ti ta kryj obligimin para antar të tjerë të familjes. Edhe pse ndikaluarën kaq thën, do thot një demagogji e tillë, do të thon shoqëri Ku, do thot janë vetë kënaqsh me falën e namazit të krye familjarit janë vetë mjaftu me kët shpesh herë ne se axhëllar e kemi ndëgju apo bani namaz po baba po bën namaz do thot kanë vetë mjaftu me falën e namazit që bën krye familjar kjo nuk është në rregull sepse namazi është obligim individual nuk është obligim kolektiv ose shoqëror sikurqësh namazi i xhenazës Në namazën e xhenozës, nëse marrin pjesë një nëse marrin pjesë namaz një grup i njerëzve, shkarkohen të tjerët, sepse është obligim kolektiv. Ndërsa xherimi, zakati, namazin veçanti që është bopytja, është obligim individual. Prandaj çdo i moshrritur, që është fizikisht i shëndosh, e ka për obligim mefë namazin. Andaj këtu themi që duhet të jetë i kujdesshëm çdokush i cili faktikisht endë nuk është për e tyre që i nënqtëronë Allah të latë madrëshëm, duhet të adinë që namazi është shtylla më fundamentale e islamit më shahedetit. është obligimi më rënseshëm edhe një jetën e kësoj bote, edhe një jetën e etapën e dytë tjetës në varejza, edhe në ditën e gjykimit. Namazi është lidhja direkt e kontaktit direkt në mes kryesis dhe kryusit. Par atërsyë edhe, Allahu i latë madrëshëm, e ka e mërtu me njemen specifik, dveçant, ekskluziv, salat, lidhje, direkte, kontakt mes kryesis dhe kryusit. E këtë Allahu e ka përcaktu si obligim në interes tonin, që vazhdimisht të jemi në kontakt me Allahu në lartë më dhërishëm, që të jemi në lidhje me te, që të i lutë me ati, të i në nështërohë me ati, sepse jeta e kësojbote është e tilë, që, e përket dhe përkon me kontakte direkte me Krijuesin, sepse ai na ka kriju, ai na furnizon, ai na mbykshur dhe në momentin që shkput smi lidhen kontaktin me Krijuesin. Dhe lidhmi me Krijesa, gjithsesi se do të kemi dhome të vazhdueshme. Do thot të, të pa para para, të pa parashikuara. Prandaj dhe, nëse i çasemi tekstave kuranore, do thaneve të pejgamberit Alislam, shohim se vërtet namazi është obligime të të rrushëm që nuk do nuk bën të kontestuohet te muslimani. Nuk bën që muslimani faktikisht të mendorë saj se do të shiqë do të fën apo ju. Po gjithsesi të kryhet, sepse tham, edhe njëtën e kësaj bote është varur lumturia dhe kënaqësia përmes namazit. Çëshe që ka se kalon vendet shumë të koranore që namazi do të thot përveç që i lidh me Allahun, përveç që ju garanton lumturi dhe kënaqësi shpirtërore, është një obligim i cili e parandalon e stapon jëriun prej shumë ndalesave dhe të këshijave dhe problemeve që i balafacot njëtën e përdeqme. Si qëtë në koron, inë në salate, të në hanë i lë fashajve i lë munker. Dine se namazi ju u ju ndalon prej veprimeve e pëshore dhe prej mkatëve prej të këshijave. Edhe mundë themi si, si rezultat, si rezume e kësaj pjese se në tënë se në shëqirin islam e shtohën ditë e për ditë të këshijat, mkatët, gjunohet, Pra, edhe në anën tjetër shojmë se jenë largë namazit. Pra, e, një piesë e madha nuk falen, kjo përket me këtë se lanje namazit dhe tëtë rezultat në mkate ose në vazhdimësi të gjinahave. Tjetër, njëtan, e, në anën tjetër, njëta në varejza që batë, namazë e shëqru si ma i mirë i njeriut në vërë, që shkarë në hadithet shumë të të nga meri të aleseram, se se cila vejpër i vijë i njeriut në vërë. Edhe janë dritçon varrin. Veshësh shoran atë deri në ditën e gjykimit. Pra nëse ke namaz shoran namazi, ke xherim shoran xherimi kështu me radhë. Nëse nuk i ke këto, do thotë nuk ka kur shoran, por pas errësirës dhe dallgave dhe vështirsive të varrezës. Por ajo që është më esenciale, se xheneti është i varur prej namazit. Kështu ka thënë pejgamberi (sallallahu alejhi ve sellem). Çelësi i xhenetit është namazi. Provimi i parë që do të pyetet në ditën e gjykimit Nëri është për namazin. Nëse e kalon atë, çdo provim tjetër është më i lehtë për te. Nëse dështon te, çdo provim tjetër është më i rëndë për te. Prandaj pra, muslimani duhet të jetë i kujdesshëm për namazin, jo vetëm ta fal, por ta e përkryn falën, prandaj unë e inkurajoj Puytsin që faktikisht aj të jetë namazli i mirë, por me sjelljet e tija të mira. Ti inkurajoj edhe anëtar të tjerë të familjes. Pra, jo vetëm ne që ta falim namazin, por ti ata të cilët ndikojm, t'i jemi një lloj indikatori edhe për të tjerë, pozitiv, çka faktikisht me sillet tona, me bamirsinë tonë që ti nxisim edhe anëtar të tjerë të familjes në namaz, duke ju folur, duke ju bler edhe libra ose edhe ligjëratë të ligjërosve mjaft që faktikisht të inkurajojnë për namaz, sepse vërtet është një fatkeçsi e madhe që dikon ta nxënë vdekja pa e bosësh dhe Allahu pa bonë. Po ato çilat pun leohet që ti bëj tjetri për të tjerët. Punë cilat lejot faktikisht i bën njeri ju për tjertë, është faktikisht lutët për te, që lutëja është adhërim, edhe është mm. ju e kushtushme. Lejot me dhonë sadak për te. Kjo është dhe me dhonë një kosisht ajtë cili ka mundësi, dhe thët, je për te. Po ashtu, ka mundësi nëse ka në ardhë hadithe, nëse për shambull një antari familjes zvdes në gjerim, jata xhelimit ka drejt mja kompenzuar xhelimin ta xheroj por te ka drejta e kryen haxhin por te do thote nese faktikisht printi ka vdek ose ne antar i familjes ose ne afër mi ti edhe nuk ju ka mundsuar qe ti kryit haxhi ka drejta e kryi haxhin por te pra dur ka mjaft qe mund ti kryen do thot muslimani por tjetrin mir po te namazit do thot qeshi esh mar rigoroze per faktin se esh ni obligim ma specifik ma yaran seshem dhe është individuar. është dhe me përgjën tjetër, të të selamu aleykum, kam dëgjuar se pyrja zemzemi të shërim për ata që belbëzojnë. Ju lutëm të më tregoni se është kjo e saktë. Uj zemzem është një prej ujrëve që është folë për te. Mjaft ka hadithet thanit për nga beret alisramë se uj zemzem është shëruës. Hadithet janë të lojëve të ndryshme të kategorive të nd ka thani që ka thënë pejgamberi sa më se pa ujë zemzem -zem është shërim ose ilaç para te çka do të bëhat njët. Pra për çka do të çt pihet është ilaç. Po pyetje në mënyrë direkte nuk di ndonjë fakt që ka ardhur se për belbzim ujë zemzem -zem është adekuat për të. Mirë, po por derisa ujë zemzem -zem është shërim për çdo sëmundje, atëna inkurajojm pyetsin çka faktikisht e përdor ujë zemzem -zem edhe për kët, sepse edhe do të thotë ky shëtsim ose Ky problem nuk di se si ta trajtoj si smundje apo është do të thotë një shqetësim, pra ne ta fut në mesin e atyre lutjeve që është ardhur për te, se për ata që bëhat një ujë zemzem është -zem, ilaç. Po pra, ne ta përdorojmë një zemzem, së të paktën dëm nuk ka. Nëse përdor, na elus mi Allahon që të jetë për ujë zemzem -zem, shërim edhe për te, qysh është shërim edhe për shumë smundje tjera që e ka vërtetuar edhe ka dëshmuar edhe praktika e përditshme. Nërka që pjytit jetër thot, është të vërtet se është më lavdruar të marim abdes me ujtë tëftot të gjatë motet tëftot? Marë abdesit, e, them që është për e atyre i badeteve, për e adhorimeve që Allah për mes marës abdesit, i ka mundësu besimtarit në dërtjerash që t'ja fal edhe mkatet. Ta e pastari për e mkateve, që është kanë jënë thurë hadithet, e kategorive të ndryshme, thani të ndryshme se për çdo pjesë që e pastron besimtari, pastrohet prej mëkateve. Ë ndër tëjesh është një thanie e cila i përgjigjet pyetjes së pyetësit, ku pejgamberi alay salam na flet dhe na inkurajon për vlerat e mëdha të abdesit. Thotë a doni t'ju tregoj për atë që u pastron juve mëkatet dhe u angrit shkallë dërgjet tek Allahu në xhenet? Sahabët i kanë thanë, në gjithës e se e jo dërguar i ja Allah, jemi kur jazë që ti ndëgjojmë këto thanje, këto ve, pra që në pastroj neve prej mkateve dhe në ngrisin të Allah e lartë më dërishëm, ka thanë, marë e abdesit të mirë në kohra të vështira. Pastaj ka thanë, pritja e namazit dhe namazin tjetër, pra kore falë një namaz edhe prej derin tjetër, me këto that por me skuqyre Allahu i lartëmazhëm u hap sot mëkate dhe u ngrit për nderejje të larta. Andaj pra, marrë abdesit me ujë të ftoft. Në raste të mundshme është mirë. Mirpo kë nuk aludon se nuk lejohet me marr abdes me ujë të vakët ose me ujë të nxit. Pra edhe është e lejuar, kryesisht ajo që i përshtatet dhe i përgjigjet e muslimanit është më e mirë për të, por nëse don e, shpërblime ekskluzive edhe më të mëdhshaja, pra në rastet e mundshme merr abdes dot me ujë të ftohtë, shpërblimit janë më të mëdhshaja më pra, dhe kushtojë. Kostishti... Dot mos rrezikuar edhe shëndetin a. me çka ka përmendur uh, motin e ftohtë. Po. Sidomos kur kohën kur jemi ne, kur përderisa mund të rrezikohet shëndeti ose ai që ka gripin, ose kandenismundit që faktikisht ujë i ftohtë ja shton atë, pra preferohet të merr me ujë të vogët ose me ujë të nxehtë. Mirë, por në raste normale desha ta ndërlima me një, një dobi veçan të veçantë të marr abdesin me ujë të ftohtë. Hmm. Në raste normale të mundshme kur s'ka ndonjë smundje ose kur temperaturat janë do të thotë të larta. E, është fjala kur gjatë stinës dërvëresë këtu me radh, uji i, i ftaft do të thotë por poshtëresh e bën atë kthjellën e trupit, edhe i largen, dhe thot, gjumin, e largon do të thotë xhumin e këtu me radh do të thotë i ka ato specifikat përveç, thashë për blimeve se vapa që i ka te Allahu i ka dhe dobit e veta. Mirpo, jo për ata që janë të moshuar ju para ta qenë të smuar që faktikisht ka mundësi që përmes ujit të ftohtë e di përkeqsohet gjendja siç e kemi rastin në kohën e pejgamberit aleyhissalam kur i ka ndodhur njëri prej sahabëve në një prej e, luftrave është plagos në kok edhe ka kërkuar pastaj pas plagosjes ka bë durr në policionit do të thotë është bëj pa pastër edhe ka kërkuar prej shokëve që e, një dali për të gjejnë ndonjë rrugdalë për te imum që mos të pastrohet pra most merr gusull me ujë, shokët i kan thon nuk nuk xejm ndonjë rrugdale, nuk kemi ndonjë argument që ti nuk bon me u pastru, po mjafton vetëm me të emun. Edhe është pastru në temperatura të ftohta, edhe uji ka qenë ftohtë, edhe ka vdek. Në këtë rast ja kan përcjell këtë mesazh pejgamberit aleyhissalam. Shkojnë te pejgamberi, saqë këtu ka qenë tradita e sahabëve, por çdo gjë i konsulto me te sallallahu së aleyhi dhe selam, edhe kur shkojnë ja përcjellin këtë këtë rast, këtë realitet, pejgamberi sallallahu aleyhi shëtsot shumë. Edhe ndër të tjera shlutet për ta. Do thotë e kanë mbytyta te, Allahu mbytyta. Pra janë bë bon shkaktar me mbyt po shkak domethën se ka qen i plagosur, edhe temperatura ka qen e olt, edhe uji ka qen i ftoft. Pra kur bashkojnë këto komponente, dalën me deklaratë, nëse nuk i përshtatet uji ftoft muslimanit, atë do thotë në raste të tilla kur ka musliman me ujë të nxehtë, mirë po nëse është i shëndosh ose i rri, edhe nuk ka pengesa, do thotë shpërbërimi është më i madh. Pse? Sepse sakrifikojnë sakrifisat së matë mojë qenë, shpërblimisht me i ma. Për e se të vazhdojmë me pëtjen tjetër, do të bëjmë një pëllus të shkurëtër. Nërse ju shikojës të të druar, vazhdojmë të qëndroni me nese, sepse këtë themi pas pak me trajtimi në pyetjeve të tjera. Korespondentuar jemi sërish në studio që të vazhdojmë me rrjedhën e misionit për të marrë edhe përgjigje të tjera nga i ftuariin Hoxha Sadat Rustemi. Hoxhë Duruar pyet edhe thot përse lejohet përdorimi i barrave, duke ditur se në barra ka sasitë të drogave. Edhe pse kjo pyetje do thot është ndoshta kompetencë e institucioneve shëndetësore më tepër, mirëpër an aspektin fetar po themi që barnat, do thot, medikamentet, ilaçet janë një prej mirësive të Allahut që Allahu u a ka mësonuar rove të tij që ti përdoren për zbutje të dhimbjeve, ti përdoren si mekanizëm shërimi. Edhe duke ditur, do thot në aspektin medicinal që barnat përmbajnë, do thot, konsumojnë pjesa, do thot, kryesorë të yne është prej pasurive toksore, janë të nxjera prej toks, prej bimëve të ngjashme me to. Edhe nëse kanë sasi të asaj që zgjon pyetje si drogë, gjithsesi se përmes proceseve kimike elaborohet dhe do thotë i shtun pjesë tjera kimike që zbutet edhe shndrohet do thotë si medikament i dobishëm. Po flasim si tërësi, nuk po flasim për një ndonjë medikament veçant, veçant të veçantë, ndonjë barnë të veçantë, e cila mund ta përketësaj shëndetin ose mund të edëmtoj shëndetin. Gjdo barë në cilë edëmtoj shëndetin, normal edhe në aspektin shëndesor, edhe në aspektin juridik fetar, është të ndaluar. Mirë, për nëse e, një medikament rrjedh prej institucionesve për kace dhe delnë të reg dhe i testuar, atër dhe të përdojët si i tilë, për themë për më njërë përgjeshme, është një dhënti që Allahu në, ua ka mundsuar kryesave të tia që t'i përdorin për shurim për zbutje të dhimbjeve që i kanë, sepse islamin përgjisi inkorajon në shërim. Qumë të janë mesajdhete për nga mirit al-Isram ku ju ka drejtu masës, o ju njerëz shëroni se Allah nuk ka lanës mundje që nuk ka që shërim për te. Pra, erënsishme është që medikamentet apo ilaqet tjenë prej lojit që faktiki shenë të dëbishme për te, duke u konsultuar normal me mjeket për kasë që është dhe mi pytin tjetër thotë gjatë namazit, a mundëmi pas ledzimi të fatihas të i themi 2 apo 3 surë, gjithashtu atë në rekatin e 2? Po, e, lejohet mundet që muslimani gjatë namazit, mas i ta ledzën elhamin, fatihan, ta ledzëj për shambull, ma te përsi sa një surë, qofta e surë e gjatë apo e shkurt, pra, si dhe mas po e theksoj këtu, rastin e 10 surëve të shkurtat që në Kur'an, prej i nataj na, deri në fund, pra mund të e lizoj i nataj na, pas taj e kanë fjallën prej e lem të rekefës, e lem të rekefën, li lafi kurejsh, e rejt e ledhi, pra ka të drejt të lizoj ma shumë sësa një sure. Aqë sa ka mundësi ajë të qëndrejnë kam, ose dhe thëtë sa ka mundësi të lizoj, por që ufëshin edhe prej surëve të gjata. Edhe pëse këtu du të e bëjë një elaborim pak ma gjërë, tek imami edhe tek gjemati. Pra im jetë mesatarë si imam dhe atë ashtë so kanë mundësi ta e për cilin edhe gjemate ose duke mos i mundu ata e kam fjallën për namazë farzë që jënë në gjemi, sepse kemi edhe thanje të pengamere të ali sëram që ua ka tërhek vërejtjen pengamere të ali sëram shokve të ti që mos ti mundojnë gjemate se ka mundësi për e tyri që të ketë smuar ose me ndonje për Sfid, ose më ndoni nevojë që faktikisht ka nevojë që ta fal namazin, ta vazhdoj punën e tij, por kjo nuk do të thotë që të bësh sa më shpejt namazin. Nuk do të thotë që gjithmonë edhe imamit ta fal namazin me me suret të shkurta, por tiet pron mesatar në lexim. Ndërsa xhamati nëse falen vet, ka të drejtë ta zgjat sa të donë. Por ka të drejtë edhe sa më shumë të zgjatë sidomos namazin që e bën namazin e natës ose namazet që i bën vullnetar dhe në shtëpi, e kanë, do të thotë, një drejtë mat madhe sepse asht në shpër është i vetmuar, pra sa më shumë që lexon Kur'an, as as më sevap, as më i shpërblyer te Allah është. Pra lejohet që sa don me zgjat prej surve, nuk ka kufar problemi. E pyetja tjetër thotë ta lejohet bartja e Jonazës që ka për qëllim fejesën apo të bartet vetëm se na pëlqen. E te çështja e Jonazës unë e kështu e kisha shfryzuar rastin. E, pak, e të flasë pak të qështje unazës së fejesës në batë këmbimjës e ndërimi i unazëve që jo rralëherë ndodhë edhe të pyjtëmi për te pra ndërimi i unazëve në më rastin e fejesës nuk është tradit islame është tradit jo islame andaj e, nuk është mirë që të preferuat kjo mirë po unazës si unazë në islam po flasë për gjinin mashkullore është e preferuar po unazës jo e arit Pro, unaza e argendit, është e preferune me u bartë, nëse dënë me bartë, por, ju me rastin e fejesis, pse jem feju dë bartë i unazë, por, për shkak se, en, ka preferenca islami, se e ka bartë për nga mirë e islam. Për dresa, e ka bartë për nga mirë e islam, pro, është e preferune nëse dënë me bartë, si unazë me njetë, me qëllim, që të shpërblijet për te. Ndërsa, nuk e, nuk është e preferuar që ta specifikoj atë me rastin e fejesës ose të martesës. Jam feju ose po martohem edhe po e bart yonazën me qëllim që të jetë një do një sinjalizim për të tjerë se un jam i martuar. Pra kjo do në ka ndonjë proces fetar për të. Por kundra zë kjo pra është një traditë jo islame. Por nuk ka të keqë, nëse me rastin e fejesës ose të martesës vendosim e bart tonozën, po shkak çështë e preferu në fetaresht ata domethën që ja bashkangjet edhe realitetin e festës ose të martesës tinë. Ne zgjemi pyjetër a lejo të shkojmë në dasmë që bëhet në por restorane apo dhe vende të tjera por që përdoret edhe alkooli dhe ka muzikë aty. Ky është një shqetësim faktikisht edhe për shikuesit, edhe për pyjetsin, edhe për gjithneve. Është një shqetësim që faktikisht sa shkon edhe shtohet, do të thotë ditë për çdo ditë, sidomos kë ky fenomen është një or mbas lufte. ë Gjithsesi se, se do të mundojmë të gjejmë mekanizma të përmisimit të këtij fenomeni ose të themi më mirë kësaj dukurie negative, se jo rrallëherë po ndodh që nëpër media të flitet, do thotë, për riqthimin e traditave tona atyre tradita seilat kanë qenë të mira, të cilat kanë dhënë rezultate të mira, të cilat na kanë ndihmuar ditët më të vështira, të cilat na kanë ruajtur edhe fejen, edhe onën të tradicionale tonë, edhe kanë ruajtur shumë pjesë tjera që kanë qenë dobishme për ne. Pra, kjo nuk është për traditat tona. Nuk është për atyre që e kanë e kanë bë parë tonë, bile, vetëm se çka shtohet e keqja atyre edhe bëhet si shkak i shumë problemi, o shumë i defekteve, edhe familjare, edhe shëqërure. Prandaj, muslimani është i thirër që të praktikoj fejnë ashtu që shkërkon Allah e lartë më dhërishëm, dhe ashtu që shkërkon po me principe fetare. Të lërgohet asoj që nuk e dënë Allah e lartë më dhërishëm. Ta e praktikoj e to që e dënë Allah. E këtu jemi në mes dilemes që jorë alëherë në dohë, që të martohet dikush prej të afrëmve edhe, e, një Mos shkurrja e tjetrit në këtë ceremoni në hanxhe tilla ndodhet që të reflektojë edhe negativisht. Mirpo ne jemi të thirrur që t'i tregojmë çdo kuj se edhe çefet tona, edhe do të thot, dasmat tona, edhe vendi do të thot ku faktikish shihohet në pjesë e knastisë të jetës duhet të bëhet konform të principeve fetare. Jo do të thot sipas uneve tona, sipas tekeve Po pa mor parasysh as skeletin e principit fetar apo jo? Muslimani fillimisht duhet ta shqyrën se a është Allah i kënaqur me këtë form të darsmës që bën ata apo jo. ju. Po ai po e bën, edhe nëse oni nuk i shkoi, faktikisht po ndonë izolim. Atëherë duhet me gjendni mekanizëm tjetër. Për muslimani nuk shkon atë vend ku konsumohet harami, ku konsumohet e ndaluara, sepse për vetë shikim gjuna, të ndaluar edhe ne, ne edhe ndihmojmë faktikisht këtë keqje. Pra, su kurse i amiratoj, ma tina që ti e ki mirë. A shma te, për nësë shkon fetari, për nësë shkon një hoqë kushtimisht, ose shkon një, një muslimon prej pre gjematit i rëndëmt, edhe ashtë një orë si praktiku si fes, kyve që i amiraton, atë keqe. Përve që ka gjuna që i shkon, pjesë marën e ti, ky i amiratonate. Dhe, Dat Nikosiri nxjerr nga kjo se po bojkonim me vazhdujë kështu. Edhe ai tjetri që është pjesëmarrës, që ka plan me të bon, bë, në të ardhmën e ardhmë të tillë, thot po bojkoj se aty po shkojnë xhollarë dhe po shkojnë njerëz fetar, edhe askush nuk më that që nuk po pra, bojkoj. Por atë arsye pra, raste të tilla muslimanët nuk bën të marr pjesë, por gjithsesi se duhet me gjithë mekanizmat për miqsimit. Pra, për mekanizmat është, nëse ka vërtetuar që ta e bëm bon ndarsem të tillë, atëherë është mirë para se ko me shkumja bë parë dhe mja shumë i dhurat. Edhe më treguat që unë sunmar pjesë, principi em fetar nuk e lejon me skuatë, ose as me dasmës, me shkumja bëj parë, do të më përheru për dasmën atë gzim që e ka pas, por më treguson nuk jam hidhur me ty pse nuk ka marr pjesë, po për shkak se nuk lejohet. Po kret po e bojnë. Jo, nuk po e bojnë kret, është një pjesë që po e bojnë, por ne do të mundojmë ti, dukurit negative ti frenojmë, ti stopojmë asa që kemi mundsi, edhe ti evitojmë. Jo të bëhemi shkaktar që faktikisht ta ndihmojmë këtë këtë keqe sepse Allahu i Lartëmadhëshëm në Kur'an thot: "Wa ta'awunu 'alal birri wat-taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal udwan." Jun ndihmoni në punë të mira edhe në devotshmëri, mos u ndihmonu në mëkate, edhe në përçali. Edhe përderisa ti bën mëkate, nuk ka ndim ose jo rallher të ketë përçali. Pra, një fenomen i tillë por nuk ka qenë në një vendin tonë, që un shfryzoj rastin tapeloj të, të gjithë shikuesit që të jenë të kujdesshëm se E tura investim që po bëhat për një dasmë të tillë që po shoshëron haramin të, duhet ta di që fillimisht është gjunaçar. E dyta kamë dhon përgjësi para Allahut larg madhreshëm, por atë do thot ato të at, këshia që po ndodhin. E treta është se e, këtu po ndodhen i gzim, këtu po ndodh një bashkim i familjeve. Këtu po ndodhen një, një, një krim i, fa, i familjes së tërë, një dasmë, një martesë, një gzim. Pra nuk ka mundësi që bekimi i asaj dasmë të vijë përmes haramit. Pra ndaj edhe ndudhën e problemet në kondin tjetër që i ndëgjëm për gjithë dhë ditë. Pra, shkururizimet e një pasnishme, problemet mes të qiftëve. Pra, këj proces e ndihmon këtë keqe. Pra, nëse darsma nuk bëtë konforma sa që kërkon islami, normal që e, e ndihmon të keqen. E ndihmon dhe më thonë, jo jetën e lumëtur të qiftëve, ose problemet që ndodhin gjatë vitës. Prandaj inkurajojm që të vëzhdohet të bëhat darsma në principet që sh, që sh kanë qenë të njohura, pra edhe që i parashëf ligjit të Allahut, sepse çdo ligj që i përmbahet muslimanit ligjit të Zotit, do të thotë edhe është fitimtar te Allahu, edhe është i shpërblyen, por edhe gjithsesi do të thotë do t'ja del që të bekohat përmes asaj pune që e bën. Roja më tani me një pyetje tjetër thotë a pengon ai e pengon dënxën apo studentin mësimi besimi apo mësimi dhe leximi Kur'anit pra ndërpren nga shkolla dhe e pengon atë. Ase si nuk ka mësiçi mësimi Kur'anit ose mësimi besimi që e bajnë fëmia te hoja e xhamis ose dikun tjetër absolutisht nuk e pengon do thotë nga më barvajtja e mësimit të ti, ose nga zhvillimi e intelijensis të ti, për kundrezi, këndikon pozitivisht, është vërtet u dhe më në dhe praktikisht, edhe përse fillimish në e më thirur që të dërgojmë fëmi ton, që të amësojmë fejen, të amësojmë islamin, por adononën tjetër, me qenë që pyjtja është ba ma konkrete dhe direkte, absolutisht nuk ka mësit që të ndikaj në pengimin e mësimit të ti, vetëm se e zhvillanë qoftë msim besimi msimi islamën tërësi apo msimi Kur'anit për ata selet janë më të mëshrritur sepse ë Allahu por derisa na ka urdhëruar me diçka, gjithsesi se aty janë dobitë më dha. Gjithsesi se është garantu suksesi. Çdo msim, do thot nga aspekti shkencor, vërtetose çdo msim që bëhet e zhvillon trurin a zhvillon e rrit kapacitetin apo zgjeron diapazonin e dijes. Si ka mundësi që e mësimi i fjalës së Zotit ta pengoj kët proces. Përkundrazy, është vërtetuar në përditshmërinë, praktik tek muslimanët, tek shtetet islame sa ata të cilët janë bartës të Kuranit, janë treguar gjithmonë më të suksesshëm në studimet e tyre, sepse për vështirëreve, mësimi i Kuranit, pra është fjala e Allahut, që e ruan ato prej devijimit, që e ruan ato prej çụtjeve të shejtanit. Vazhdimisht ai shkon duke përsëritur atë, që e me kuptues se logjika e titrunit i tij është vazhdimisht në proponin. Vazhdimisht po bëra një studim në komunitet sukur kyt jet, sukuni në nzanse një, një që përballen ose ankesat janë të përditshme të mësuesve se nxënësi ndoshi i klasës 7 e 8 nuk është në gjendje një virzh me pak stofa të mësej. Ndërsa nxënsi i cili është mësues, të nxënt për menç. Sa do qofsh një sure të shkurtat të Kuranit, kjo ja mëson përveç aty që jë theksova, që faktikisht edhe ta shtoj inteligjencën e tij, edhe t'a t'a zhvilloj memorien e tij. Prandaj po suksesit janë të shumë të mëdha e përfundimisht them që nëse një nxënës ose nxënëse është vijues e mësimi besimit, ose nxën Kuran përmes që mëson Kuranin, këto dukuri negative me të cilat po përballemi ditë për çdo ditë, ai nuk do të gjindet në to. Nësa ai nuk gjindet në to rezultatet pozitiv jenë mëse të shumëta, se fillimisht dobija i kthejet kre familjarit prindit, a është ma knasi dhe ma sukses që fmiot i kthejet prindit i shëndosh me sukses, dinitoz, pajsil probleme, apo kur prindje për cilë në zonësin dhe nuk është në gjende me shku dhe atat me për cilë në zonës e fmiu në ti në shkull, sepse ankesat për fmiu në ti jenë mëse të shumëta. Kënë një në në në në në në në në në në në në në sepse ata të cilët janë msim besimit e ata të cilët janë dëvimi të Kur'anit, do thotë, edhe japin suksese gjatë studimeve të ylarta, por edhe e mbrojnë e mbrojnë shoqërinë prej shumë dukurive negative që do thotë janë bënë përditshmëri në jetën tonë të përditshme. Vazhdojmë po, tani me një pyetje tjetër, a ka mundësi të na flisni për angelin e vdekjes për Azrailin? Po. ë Meleku i vdekjes që është i njohur, do thotë, një prej meleqve që është ispecifikuar për mare në shpirtit, në për tekst e fetare që ndërën si melek i vdekes, nga i dhanat popullorështë njërës si Azraeli, pra është një për melekve e, special cilin e ka kryua Allah Azoghele dhe dërgan për nëzirën e shpirtrave. Së gjithë se që do melek e ka do të të obligimin e vetë dhe i ka dëtyrët e vetëa, ky melek ka do të të për obligim nëzirën e shpirtrave të njerëzve. E është përshkru mjaftë për këtë me rekt, fildimishtë Allahu deklaram për këtë që po e them, si shtotë në Kuran, «Kulljit e vëfakum meleku l-mauti ledhi vukile bikum, thujuti o Muhammed atyre njerëzve të regaju se juve u a merë shpirtin me leku i vdekis. Ndërsa në thanit për nga meri talisam, është përshkruan holsisht gjendje e ti» edhe gjendje e prezentimit, para se mi amon njëriot shpirtin, se qësh i prezentovat ati, qësh i afrovat ati e shtë mërad, unë do kisha një të kështë atheksu një prethënjeve të shumët atë për nga merit Aris Ram, që e, e përshkruan njërë të hëllësishme, se si me leku i vdekjes Azraili i ashtë të qujtë në, në gjuhën e poplit, i paracitet njëriot për mi amon shpirtin. Thot për nga meri Aris Ram, se kur njëriot i afrovat vdekja, Në momentet e fundit i paraqitet me leku i vdekjes. Edhe në bazë të veprave të tija, nëse ka qenë besimtar i mirë, nëse ka qenë kryes i detyrave ashtu çu shkërkon Allahu. I afrohet atyra me fytyrë të qelur, i buzëshishur, duke pergdhel, duke pergzuar, i afrohet afër dhe ja nxjerr shpirtin ashtu çu shbie, çu del pika e ujit nga, do thot, nga vrimë ndë një shishe. Dhe nëse është e kundërta, nëse personi i cilë është në agoni pran vdekjes edhe nuk ka qenë besimtarë, se ka qenë gjuna qarë, i paracitet me leku i vdekjes në formë shumë të mershme, shumë trishtuese, duke, ju jo duke përgzu, por duke i të reguar për asëse qëfare pretë, dhe i anëzirë shpirtin njërë shumë të vrashlë. Pra, Kjo është një për e thanjeve të shumë të që ka përshurë për nga mërë e reseram, se vërtet e, është shumë e rënsish me plak kryre veprave para prake. Besimi shëndosh, vepra të mira që kemi thonë, që shqe cekë Allah në kuronë, se besimi shëndosh dhe vepra të mira e lëmëtëruj njëtën e njëri, edhe njëtën e kësoj bote, që shqe cekë Allah në kuronë, se me besim të mirë, të shëndosh edhe me veprat e mira, ua mundson Allahu që të shënit të mira të jetës së kësaj bote. Por veprat e mira po na ndihmojnë ka kanë edhe momentin e nxjerrjes së shpirtit. Nëse pra besimtari është është kryesi i obligimeve, është besimtari mir, me leku i mirë, meleku i vdekjes, i cili dinta e befasoj dikon, dinta e trishtoj dikon, besimtari mir i mirë i paraqitet në, në në formën më të mirën, më përqdhëlsë, sepse vdekja nga natyra saj është e vështirë, është e rand para Tarsy Allah ka ka çuajt procesin e vdekjes fatqeci fe sahabet ku musibetul mout dhe juve ju godet fatqësia e vdekjes pra me cinçë të till edhe paraqitja e melekut vdekjes do thotë nëyrë të, të vrashtë vërteti i, i bashkon dy të vështira të kina prandaj për muslimani do të jetë vazhdimisht inkurajues vepra të mira kryse vepra të mira sepse e pret edhe meleku i vdekjes do thotë nëyrën më të mirë më pergëzuese shkon duke pergëzu se dhe thot duke nëzirë shpiritin njërt let edhe duke përgëzu për gjenetit që vej presin është dhem tani edhe me një pytje tjetër thot a duhet të ngrisim duar të gjdo herë në namazin e vitrit? E, për e, lutjet e vitrit është fol mjeft dhe thot e, për këtë lojt lutjeve ose për këtë lojt namazit jenë transmitu haditet në ndryshme shumëta është të disa jurist dhe thot një pjesë jurist dhe shofin që kjo është prej sëneteve, prej gjërave që i ka praktiku për nga mirë, së nëmë gjatë lutje së vitit, ka prej juristëve tjërë që nuk e shohen këta prej, prej sëneteve, po mjefton do të të vetëm ngritja e durëve të këmiri, ndërsa pa ngriturët e bojnë lutjen. Ka thonje, thashtë sakta, që e, është prej preferencave që të praktikohet do të të lutje, mirë po nëse Nuk ju mundsohet besimtar, nuk ka mundësi ta bëj lutjen, do të thotë namozi i vitit është i pranun. Edhe nëse nuk bëhat, do të nëse nuk ngriten durrt, namozi i është i pranun. Hajde falënderi çeshit në misionet tan. Falenditë apo ju. Shkoj të ndërruar me këtë përgjigje ne po japim fund emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje me shpresë që ju keni mbetur të kënaqur me këtë përgjigje. U njoftoj të gjithë na shkruani edhe më tej në email adresën e redaksisë son pyetja@csvs.com për t'i pranuar të gjitha brengat tua edhe t'i trajtojmë këtu në studio në mënyrë që juve tua aletsojmë me gjitho problem. Dhe në takimin e radhës, selam aleikum dhe mirë mbeqë.